informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. Ola, que tal? Saudos, saúde a todas e todos. Benvidos a un novo boletín informativo de Radio Filipin, onde vos mesmas podedes eisear as vosas notas mesmo na páxina do noso colectivo da nosa radio libre opaicon26.blogspot.com atoparedes aí no, no lado dereito un pequeno enlace para deixar mensaxes de voz tamén no noso correo electrónico informativosfilipin@gmail.com é mesmo a voces, ou sea, vos poñedes aí na rúa a gritar, a chamades por nós, igual saides na radio. En calquer caso, benvidas, benvidos, este é o sumario para o día de hoxe. Comezaremos cun especial informativo adicado a o que ven sendo a segunda metade da crónica da marcha global a caza. Está narrado pola nosa compañera Lupe Cés nun traballo documental colectivo de toda a redacción filispiniana. pois de deste documentario da de segunda metade desa marcha a Gaza atenderemos a, a todas as cousas que nos achegastes. Por exemplo, o colectivo Avante LGBT+ para os vindeiros días ten argalladas unha serie de actividades en San Sadurniño, Naraío, por exemplo, e tamén en Canido, Ferrol. A corrupción política Inherente ao sistema capitalista Será o tema elixido esta ocasión por Edu como choconto E findaremos con música Marcos Mella vende a presentar o seu último videoclip Esas palabras coa colaboración da cantante Damagy and Lux Unha conexión Cuba-Galicia Pesa que podere desatopar no seu último traballo 300 meses de luxe Comenzamos. Radio Freshpin Radio Freshpin Radio con Segunda metade da crónica da participación á marcha Global a Gaza que os compañes desta redación filipiniana, Xán López e Ignacio Martínez iniciaron o pasado méércoles 11 de suño de 2025, cando desde Ferroterra chegaban ao Aeroporto de Compostela e trasponte aérea en Barcelona, aterraban en o Cairo, Eipto. A intención destes activistas internacionais en prol da paz como a dos tres milleiros que secundaron a marcha, era evidenciar que, por fin, o bloqueio de axudo humanitaria que sofre o povo palestino, cruzando o exipto a Tegaza a pé polo cruce de Rafá. A nosa compañeira dos informativos filispinianos, Lupe Cés, contounos a partida e chegada ao Cairo e todas as vicisitudes que os compañeros pasaron, incluído un ataque de Israel a Irán, que complicaba máis se cabe o panorama. A tua paredes saquei a primeira parte da crónica no anterior informativo, no noso blogue opaí.blogspot.com. Nesta segunda crónica, Lupe Cés, contanos o que aconteceu despois, nun ambiente hostil por parte do goberno de Xipto que foi quen de impedir o acceso dos activistas pola paz ao paso fronteirizo de Rafá, que finalmente decidiron regresar a casa. Desde a columna galega-portuguesa declararon Non chegamos a Rafá, mais chegamos moito máis lonxe. Escoitaremos a crónica de Lupe co ambiente sonoro que nos foi chegando desde El Cairo por persoanas desta redazón filipiniana, mesmo directamente polos nosos compas Xian López e Ignacio Martínez. Queda de xa coa segunda metade da crónica da marcha global a Gaza dese trasancos ate o Cairo. Continuarmos co relato do que foron estes últimos días da marcha global por Palestina, temos que lanzar a información desde o que comunicábamos que estaba a pasar nos distintos controis do paso do, do canal de Suez, e mesmo desde algunha cidade como Isla Mavilla, que era anterior, Os pasos dese de canal onde hubo intervencións policiais, detencións, confiscacións de, de pasaporte, e onde bueno, pois os nosos internacionalistas Ignacio Martínez e Xan López perderon o pasaporte e ali estiveron retidos durante horas. Mas logo retornaban, unha vez recuperados os pasaportes, retornaban ao seu hotel para continuar a guardar por instruccións da coordinación internacional e ver que novas medidas se podían tomar alí en Egipto para intentar chegar a Rafat e, polo tanto, presionar para abrir ese paso por donde pudera entrar a axuda humanitaria. Mas esa posibilidade ese objetivo de abrir o paso en Rafat para que entrara a axuda humanitaria non foi posible. Frente ás distintas detencións, deportacións, mesmo as expulsións que eran continuas de todos os participantes e todas as participantes na, na marcha global a Gaza, ante esa situación o Comité Internacional decide empezar a reflexionar sobre a posibilidade de, de dar por finiquitada a marcha. No medio de esa de esa reflexión e no medio de esa situación de deportacións e detencións, o compañero Xan López decide poñerse en folga de fame como unha maneira de protestar ante o que estaba sucedendo por parte das autoridades exipcias que non estaban colaborando, sino, en todo o contrário, estaban dificultando o que era unha movilización pacífica e que, ademais, se comprometera a esa movilización a non violar as leis epsicias e, en todo caso, a respetar a autoridade e o goberno exipcio. Mas e iso parece ser que non, non foi suficiente. Bon día. Dentro da campaña que estamos a facer para divulgar o apoio á marcha a Gaza, vou facer unha declaración. A partir de xa, vou tomar as seguintes medidas. Encerrarme no meu cuarto. Deixar de comer e beber só agua. Até que o, ben, o goberno exicio autoriza a marcha, ou ben teña que me ir o día 22. Razón. Solidarizarme con as persoas, nomeadamente con as crianzas que viven esta situación de forma criminal e ilegal, motivada pola barbarie sionista Reclamar un cambio de actitud ao goberno de Xito, ao que solicitamos en tempo e forma o seu permiso. Ainda así, agradecer ao povo de Xicio a súa amabilidade, comprensión, en algún caso mesmo empatía e simpatía, un povo milenario, sabio e generoso son galego, fillo dunha pequena nación sin estado. Mas, como dición dos líderes da nosa nación e da súa liberdade, o grande Castelao, Galiza é unha célula de universalidade. Pela Palestina é libre, contra o fascismo e o xionismo, pola paz e a solidaridade entre os povos. Chamame Xan López, Xan de Tavía, e este é o que penso. Desde o arranque, No creo que el linaje se tranque Son los hijos de los hijos De los hijos de los hijos Con Pablo y con piedras Contra los tanques Y aquí nadie nos mueve Ni el capitán, ni el general Ni el sargento de nacimiento No tengo visa pero tengo mi acento Y aquí me quedo hasta El último suspiro del viento uh, Sigue firme la gente Contra todo el ejército de frente Fuimos criados diferente Jugando al fútbol descalzo Sobre el cemento caliente Cruzamos y puente, Con agua e con viento generamos corriente E si no hai pan suficiente Sobrevivimos con o que queda en el diente Las heridas son los nuevos tatuajes No pasado 16 de junio En Ferrol realizase unha grande manifestación En solidaridade con a Marcha Global Gaza, Onde podemos escoitar mediante grabacións as declaracións tanto do compañeiro Xan López como do compañero Ignacio Martínez. Unhas declaracións bastante emotivas e que, bueno, reflectían eh, o momento que estaban a viver ali. Ola, boa tarde a todas e todos. Son Ignacio de Caranza. Gracias, eh, Graciñas, fundamentalmente, pola informazón e eh, a cobertura que nos dixedes a nosa insignificante presencia aquí neste país fronterizo con Gaza. Estamos máis perto que vos da Gaza ocupada e torturada, mas non conseguimos o principal objetivo que estaba moi longe, pero que era o de abrir as portas do paso de Rafat con esa movilización pacífica que queríamos facer esa sentada no paso no paso de Rafah, pero está claro que era moi difícil, casi imposible, pero tornouse aínda máis eh, imposible dadas as circunstancias que vivimos aquí. Nós non queríamos ningún conflito a marcha, non quería ningún conflito con o goberno Exicio, demais tivemos que afinar un principio unha carta ética onde nos comprometíamos a respeitar as leis xícias. Sabedes que isto é unha ditadura militar onde non hai eh, liberdade de manifestación. entonces eh, tiñamos que ter unha autorización e esta non foi permitida, non foi autorizada, a modificación que tiñamos pensado facer, pero eh, non foi autorizada no momento in situ con, con represión unha represión que simplemente que consisteu en, en, en cando nos íbamos a mobilizar para Ismaelía de, de, de reternos en tres controis en algún hubo alguna pequena violencia pero por regla xeral foi unha situación non foi a máis hubo detencións tamén as hubo detencións previas hubo deportacións hubo expulsións bueno, é a situación que recibimos aquí pero eh, previamente temos que decirvos que todas as delegacións enviaron as de embaixadas nos eh, nosos respectivos países eh, solicitude para poder realizar esta marcha en ningún país se recibeu eh, unha prohibición do parte ser que en a Arxeria a única foi o sitio donde a embaixada veía ben o que facíamos. Esta é un pouco a situación previa. Un dos objetivos fundamentais que era rachar con o bloqueio informativo, penso que sí que se conseguiu, dado a gran impacto informativo que se conseguiu a nivel mundial, hai que darse conta que son 54 delegacións as mobilizadas, De, somos persoas de diferentes países Somos persoas de diferentes partes de, do globo Por iso esta era unha mobilización global E, e a marcha cumpleu ese un dos objetivos principais Que era romper con ese bloqueo informativo Pero non nos esquezamos que eso non chega Dado que eh, a situación en Gaza sigue sendo terrible Sigue sendo bombardeada, sigue sendo torturada Sigue sendo habendo mortes Sigue habendo eh, falta de alimentos, de medicamentos De atención médica E sigue se producindo un xenocidio E todo isto encima tapado Pola cara que se está desatando e escalando De agresión primeiro de, de Israel Do estado xionista de Israel Co a Irán E a resposta da Irán É unha resposta que pode traer tamén eh, certas consecuencias e implicación de países de da OTAN eh, nesta escalada bélica. Por tanto, hai unha situación eh, bastante crítica que ben, ben está tapando eh, o que está sucedendo mesmo en Gaza. Por eso non podemos, o nosso objetivo precisamente era... Eh, que non se tapara o de Gaza e cous nosos respectivos países tomaran cartas eh no asunto para que se pudera desbloquear as fre fundamentalmente a axuda humanitaria que está pendente en máis de 3000 camións no, no paso de Rafat. E tamén eh, o que tiñamos eh, conseguir precisamente era a relación, eh, a rotura de relacións entre os estados e Israel relacións diplomáticas, pero tamén relacións económicas fundamentalmente que eso sería o que casi eh, permitiría que polo menos se rompera ese paso fronterizo que se rompera eh, que de alguna maneira se puderan pasar a súda humanitaria esto agora é o máis importante que temos que facer nos respectivos países Eh, nós aquí non podemos eh, facer máis do, do que se fixo porque eh, romperíamos algunha alguna maneira que queremos que aquí non haxa un problema, que isto non se convida nun problema de orden público entre o Estado eh, xicio e, e a marcha penso que un dos obxectivos se están conseguidos eh, nada máis eh, adiante e a loita continúa Palestina liberdade dentro do río tomar Palestina vencerá Estou na marcha mundial a Gaza polo meu compromiso como nacionalista revolucionario. Nos pensamos que Galiza, nación sen estado, ten que superar ese gran hándicap e aparecer no concerto internacional como unha máis. Desde ese punto de vista, unha causa, como a causa palestina, coa que ademais teño profundas simpatías, incluso desde o punto de vista persoal e da miña vivencia, non podía faltar. Estou moi contento de ter vido. Coñecimos xente absolutamente extraordinaria de moitos países do mundo, algúns deles moi alonxados da nosa realidade, como Sudáfrica ou Malaísia. Compartillamos moitas cousas, fixemos acíos que poderían conllevar algún risco e estuvemos con bastante entereza. Tuvemos unha relación coa población local en xeral moi boa e con algúnas persoas especialmente boa. A marcha de Gaza non é máis que unha continuación de outras marchas que hubo e haverá no tempo. Esta marcha empezou fai máis dun mes e seguirá agora coa marcha que fan os compañeiros e compañeiras que veñen desde o Magreb, e esperemos que mañá pois, haxa outras até que se consiga ese obxectivo de que como mínimo as persoas que pasan unha necesidade alimenticia suprema na franxa de Gaza poiden alimentarse. O de xa rematar cu fin da guerra, estando o panorama como está, pois é moito máis complicado. Pero o de que as persoas reciban comida é un objetivo que nos temos que plantexar sempre. Agora mesmo estou aquí no cuarto do meu hotel, levo pechado aquí desde a tarde de Antonte, e de feito, ainda que anunciei que empezaba a greve de fame, ontem pola mañan xa non como desde o mediodía de fai dous días. Bueno, estou ben, estou sin ningún problema de ningún tipo e estou moi atendido por unha médica que de Galiza. Esta médica é unha das compañeiras que está con nos, compañeros, formando parte do pequeno grupo de galegos que algún día acabaremos facendo a casa de Galiza en Gaza. Eu sempre digo iso. Son xente moi boa, o José Abaz, que ten estado con nos desde o principio, coñecido polo evento de Acampa, os compañeros Edi e Alberto, que deron chegado, dos poucos que deron chegado ao canal, están agora en por Said, están aquí tamén con nos co Xadixina Médica Amaya, que é unha compañera nacionalista, co seu compañero Cierna, E temos aquí un pequeno Ignacio, por suposto, meu compañero que xa é saindo aí, como sabe, desde Ferrol con él. E hai algúns galegos e galegas máis cus que infelizmente non coincidimos porque tampouco é tan fácil como parece, porque non nos podemos agrupar demasiado e ten en conta que este Estado, aquí hai, ainda que non o pareza, unha influencia moi grande do sionismo e hai un medo moi grande do enfrentamento con Israel. Idai os tratos que tuven eu persoalmente, momentos de tensión que hubo en par deless nunca fun agredido poa policía e a actitud foi comigo e eu a que vin foi bastante respetuosa. Desde logo, máis respetuosa dos cánones aos que nos estamos afeitos. Quero dicir tamén que este é un pobo que me dá moita pena, porque é moi pobre, moi pobre son xente moi boa, moi amable, é certo que, que piden, pero, pero tenen dignidade, son xente de verdade. e Animo a vêlos de outra maneira. Sempre se ve a xente do terceiro mundo como miserables, e a, a miseria pode ser que seja material, pero xa máis é, é mental. E bueno, nada máis, e non creo que tardemos moito en volver, vamos volver perfectamente, vamos volver animados e animadas, Vamos ter relevo destes de, de compañeiros que venen desde lá e nada, dar vos as grazas, saber que estuesteis moi pendentes, recibimos moitísimas chamadas, recibimos moito cariño e decirvos que eh, todo serve. Non é máis, eh, ni menos, unha cousa que outra. Estardes hoxe aí é eh, importante, que hoxe en perto de 40 localidades da Galiza se dé a cara por outro pobo que en realidad é un pobo que con circunstancias moito peores vive unha realidade parecida a nosa a súa que pode chegar á súa propia desaparición como entidade nacional non é algo que nós non podamos sufrir tamén no futuro Un abrazo a todos e todas adiante Viva a Palestina Libre e Viva a Paz ese mesmo día eh, danse unha reunións con as autoridades exipcias por parte da coordinación da marcha. Unha reunión onde se entrega o comunicado, onde se, eh, en esta reunión con estas autoridades, se comunica que van a abandonar Exipto e o que solicitan é que se permita ese abandono do país de maneira pacífica que se solte ás persoas detidas e que, bueno, se permita que a xente poida volver en paz á súas casas. Bueno, pois prácticamente rematada esa reunión e comunicado ese, esa finalización, se dá un, tres detenciones, e, bueno, e, bastante importantes porque se trataba de tres coordinadores que participaran nessa mesma reunión. Tratábase de dous compañeiros noruegos e de un compañeiro de Barcelona, Saif Abu Keste, que parece ser son detidos por policía de paisano, elevados a un lugar incomunicado, sin donde, bueno, pues o, os propios compañeiros e compañeiras da coordinación non sabían ni sequera onde estaban. Ao día seguinte, os detidos da Coordinación Noruega son postos en liberdade e comunican que viron como o Saif, o de Barcelona, fora brutalmente eh, maltratado. Non? E ademais, eh, comunicaron que fora levado a unha escola militar que está eh, fora da, da jurisdicción legal, que está baixo jurisdicción militar. Isto é comunicado a nivel internacional e tamén os compañeros Xan e Inacio comunican que van abandonar, seguindo as indicacións da Coordinadora Internacional, que van abandonar Exipto, aínda que tamén comunican pois, eh, o sentimento que teñen por parte de aquelas personas que aínda quedan retidas en Exipto, fundamentalmente, o sentimento de preocupación enorme pola situación de Saif a Buquesque Ola, son Xoxe Abaz non, logramos, non nos deixaron chegar a Rafa pero chegamos moito máis manxe Ola, Xoxe López até agora estaba un breve de fame, eh, a deixo inmediatamente, porque unha das cousas que estaban marcadas era a seguida disciplina acabouse todo acto en por tanto volvemos para casa e volvemos moi, moi orgullosos Amaya Pérez Izaguirre Urquizu de Vigo, foi para min un placer ante todo e sobre todo coñecer a estes bravos que me están acompañando nesta heroica misión. Eu tamén súper orgullosa do traballo realizado, ainda que non conseguíramos o nosso objetivo. Espero que a visibilización que producen estes vídeos anime a xente a tomar posición contra o xenocidio. Son Ignacio Garanza Simplemente teño que decir que Sinto-me moi privilexiado de poder estar aquí De poder participar na, nesta marcha Que, que finalizou pues, Un éxito eh, Relativo, pero si sí con algúns Objetivos cumplidos Como foron darlle eh, romper o, o, o cerco mediático E que todo o mundo Pudera ver Realmente que o que está sucedendo Nese homicidio que non deixan pasar A... a a súa humanitaria, que non deixe pasar medicación, que non deixe pasar alimentos e eh, bueno, lamentamos tamén que isto poda quedar oculto por unha guerra que se está asestando de novo con el elementos da OTAN, con elementos de, de Israel que están atacando duramente e as respostas dirán que esta escalada pode ser eh, terrible e ocultar realmente o que está sucedendo en Gaza, que non se así que realmente as voces da cidadanía, as voces populares reventen en todos os estados en todas as cidades e que obriguen aos gobernos a romper relacións con Israel e as relacións económicas e diplomáticas e que esta marcha sirva tamén para iso Son Manuel Vázquez acompañei este movimento cidadán altruista, voluntario apartidista para defender o direito máis importante e todos os direitos que a vida, é contra as injusticias, merece, la, merece a pena chegar a calquera parte. Eh, Doas gracias aos meus compañeros e agradezco a colaboración e o ánimo da xente que quere a paz e a xusticia. Mientras o Movimento de Solidaridade con Palestina prepara un recebimento popular na Praza do Concello de Ferrol para as xoito da tarde dos xoves de Zanove, Estes compañeros, Ignacio e, e Xán entran no aeroporto de Atenas, porque voaban do Cairo a Atenas e de Atenas a Madrid, e de Madrid a Compostela, e se encontran con unha grande movilización que estaba para recibir alí a outros marchistas gregos que tamén estiveran retidos, que estiveran detidos estes días e que regresaban. ¿no? E había un gran recibimento e eles aí no tamén participaron en esa movilización dentro do propio aeroporto. Bueno, pois pues que estaban con moito ánimo cando chamaron de madrugada desde desde Atenas. Desde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 Bandero, bandero enorme, ¿no? sí, es el bandero, el bandero, Sí, esos son los dedos, se han encobierto todos, lo pasaron. Recuerda saber ha sido genial todo. Toda la cena de detrasar de el, el avión para arreglar los problemas, hasta que hacer toda la fiesta, estar aquí También, en esta misma madrugada del pasado miércoles, se nos anunciaba que Saif Abu Kershke tamén fora por fin posto en liberdade polas autoridades exipcias. De xeito que a toda a presión que se estivo facendo a través das redes sociais, das embaixadas, presionando aos distintos gobernos, tivo o seu efecto. E este compañeiro saludaba desta maneira aos compañeros galegos que se preocupaban pola súa situación. Hola, sí, acabo de aterrizar ahora en Barcelona. Ha sido un poco un viaje largo a través de Roma en Italia, pero bueno, estamos pendientes para seguir dando apoyo a nuestra gente que sigue allí, asegurar que todo el mundo vuelve bien. Un abrazo, gracias por preocuparte, amigo. ¡Gracias! de todo isto e de todos os objetivos conseguidos de romper o bloqueo informativo, de, blo de romper o, o silencio que, que había sobre a situación en Gaza pois está conseguido xa eles, pero o de liberar a, a xuda humanitaria iso non está conseguido, polo tanto eh, hai que, que continuar, dicen estes compañeros que hai que continuar con a marcha e a marcha a nivel mundial continúa con novas delegacións e sabemos agora, temos a noticia eh, de que unha flotilla de máis de, de mil barcos está saindo da costa de Manila E, bueno, e, e tamén sabemos as dificultades que están tendo os compañeiros e as compañes que marcharon desde Túnez atravesando Libia e que están chegando á fronteira de Exito e comenzan as, as detencións e as deportacións. Pero a marcha continúa porque o obxectivo de libertar Gaza non está conseguido e, e todo mundo sabe que mentre que estamos... Relatando estas novas, este especial informativo, pois eh, Israel volaba polos aires unha consulta de médicos do mundo con máis de 12 víctimas e eh, se anunciaba unha nova matanza na recollida de alimentos que organiza o propio Estado de Israel e, polo tanto, os bombardeos continúan, os asesinatos continúan a matanza por fame, por enfermedades, por sede continúan, por lo tanto, a loita de porque por la porque es una loita por las propias humanidades, a loita por Gaza, también debe continuar. A segunda metade da crónica de Trasancos ao Cairo Da nosa compañera Lupe Céis Contando os avatares de Xan López e de Ignacio Caranza Integrantes da Marcha Globo a Gaza E tamén da razón destes informativos Na edición de todo esto estivo André Pequeno Monstro para os informativos da Filispín Avantele que vete máis ferro el terra, a obra do oiro de fanzines e colás, que estaremos facendo o sábado 21 a partires das 11 da mañá no local social de, de Naraío. Por outra banda, a semana que ven continuarimos co ciclo de cinema proxectando Pride no centro cívico de Canido o mércores 25 ás 7:30 da tarde. Un saúdo para a Radio Filispín de Avantele que vete A corrupción política é inherente ao sistema capitalista. Que ninguén se chame engano. O sistema capitalista ha xa establecido desde sempre un amaño para que cesan as grandes empresas as que gañan todos os concursos de obras públicas millonarias. Neses amaños acostuma haber unha gratificación para quen concede esas obras. É algo habitual e moi normal que sucede en todas as democracias onde o capital, com machúsculas, goberna na sombra facer unha leitura delistasen de políticos da democracia española pilladas como corruptos levaría muitísimo máis tempo do que duran habitualmente estes informativos da Filizpín. Os amaños nos contratos de obras públicas forman parte da idiosincrasia das democracias capitalistas e aí é cando aparecen aparelladas a figura do corruptor e a dos corruptos. Agora só so falla inventarse unhas necesidades E a comecer unha obra faraónica na que se gasten moitos cartos. Aqui na Galicia temos exemplos aabondo, como o do mausoleo de Fraga, tamén coñecido como Cidade da Cultura, deseñada en 1999 e no que, 22 anos despois sen chegar a realizarse todo o proxecto, gastáranse coase que 400 millóns de euros do horario público, quando o estimado eran 127 un gasto erperpéntico nuns edificios monstruosos aos que non vai casi que ninguén por moita actividade que se programe. Como di un amigo meu, o bibliotecario, o Chollo é ser director da súa biblioteca, un espacio enorme cheo de libros de interés e valeiro de xente interesada na súa consulta. Mas há casos máis curiosos máis lado a como o caso do aeropuerto de Castellón, unha obra faraónica que costou 158 millóns de euros públicos, o duplo do presupostado e que xa acumula outros tantos millóns de perdas. Un proxecto aprobado polo Ministerio de Fomento baixo o goberno de Aznar como unha estructura de interés xeral do Estado e que foi construído por unha empresa pública presidida por quen era por entón, presidente da Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Un Carlos Fabra que na inauguración levara a súa neta unha crianza cativa para que vira o aeroporto do seu abó. Un Carlos Fabra moito afortunado tanto que, ao igual que os narcos galegos, chegará a gañar ata sete veces a lotería nacional. Iso sí, tal cual Al Capone, xochuchou so cárcere cando se pudo demostrar que defraudara unha miseria de setecientos mil euros á facenda. E así é como funciona o capitalismo. Os gobernos recaudan os impostos ao povo traballador e despois con todo o recaudado reparte millóns ás grandes empresas para que estas construyan ou destruyan. E, por suposto, Os que reparten sempre se elevan a súa parte do pastel. Una boa proba de que isto así é a quantidade de políticos que unha haber rematado o seu ciclo de chupar cadeiras, pasaran a ser asesores de grandes empresas, cobrando os favores feitos e sen ter que facer nada de nada. Tambén é unha distancia longa, mas só por asinerar algúns como a Isona, Felipe González, José María Agnar, Miguel Oller, Marcelino Oreja, Narcis Serra, Rodrigo Rato, ou tamén o Ferrolán director da Guardia Civil con Aznar, Arsenio Cuco Fernández de Mesa. Un pobo que lise corruptos, impostores, ladróns e traidores, non é víctima, é cúmplice. Informou para Filipín Edu, da Radio Raposeira. Saúdos e saúde. E nada máis por hoxe, amigas e amigos, desde este boletín informativo da Filispín todos los informativos lembra de que están en o país cuando punto blogspot.com que los nuestros puntos de contacto para enviarnos cosillas están por ejemplo en informativos philispin rematado en m arroba gmail.com el mismo no blog que dijimos antes ahí no lado derecho hay un pulsador para que desee de esas cosas mensajes de voz con todo tipo de alaridos Despedimos coa música de Marcos Mella, cantautor Ferrolán, que vende a presentar o seu último videoclip. A peza, titúlase Esas Palabras e conta coa colaboración da cantante Dayami Andux, unha conexión Cuba-Galiza. Recibo un saludo da redacción Felispiniana, nesta ocasión a conduzón estivo Pequeno Monstro. Ateo Bindeiro Boletín, Felispin. siempre te dio miedo el agua Y cuando asoma el silencio son tus ojos los que hablan dicen que quieres volver pero ya no creo nada ya no creo nada no existe cielo sin tierra ni tormenta sin calma sentu mirada As palabras que yo necesito para renacer Mas que palabras, trozos de mi alma Que aparecen en cuanto te marchas Si no me vas a querer, tiénteme otra vez informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. Aquí os informativos. Aquí Radio Filipin. Aquí sen filtros. Aquí damoste voz. Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra. Aquí a información sen mordaza. Aquí, a, a voz dos colectivos. Aquí, a muller do rural. Aquí, loitando o día a día. Aquí, a información local e comarcal. Aquí, as persoas sin voz. Aquí, informamos. Aquí, Ferrolterra en acción. Aquí. Aquí. Aquí. Aquí. Aquí.